Oihartzungo udalaren tartea, Oihartzungo udalak badeztua. Entzun ezaztuko ondze edo handelea Entzun ezaztuko ondze jaldiauna Hoi udalaren e, tartea, ebentxenao e, aiora eta hoianekin kaixo, egunon, egunon, egunon, egunon. Bueno, gizte, atxurra prest, sega prest, zera da gaztote prest, zera? zera? Osti ardeko, guantiak, <laughs> goguan, bat eze gogua, bai, prest, prest dena, lontan, e, hispanitate egunian Inposatutako jai egunian Inposatutako jai egunian auzolana e, martxan jartzeko Eta lehenengoa e, bide gorriak txukuntzia guztion e, altsorra da Eta, bai, egilas, beharra, bado, du, beharra, beharra badu Arditu horretik lurra pranko dakagu horzea urbidetan eta bildua, eta bai, ngarbik eta <laughs> sakun bat uh -huh. Eta, bueno, preentza horrekoa, intzen eta harbazuen hotxurak e, berezkuratu nahi joztu ez? Hoi da, hoi da, e, kontutan auki berdugu azkeneko urtetan, e, bueno, e, erries berdinetan, eta bueno, gizartian auki dugun eredua, gehi esan dudela zerbitzuen eredua, ez hoi e, hartzunen, e, auzolanak urte askotan iraundu, Eta nahi izan duguna da ba, urte hori eta batez ere hauzotan egin da hauzolan e, hori berreskuratu eta indartu. Mm -hmm. Urtzik arbasoak aipatu du ba. baino hain arbaso ez dira, <laughs> lehen no baindela hogei urte arte gutxi gora bera e, exigitut jentzen e, baserri bakoitzetik bat jutia eta baindik badaude herriak hola funtzionatzenak hau zer ganean. Nafarroan batez ere, baindik mm -hmm. nultzamako zonen eta Badaude olako ere guten ez balin mazaba hartzat irreprimenak txili bat, entortzen <laughs> <laughs> <laughs> <Oida. laughs> bueno, eta... Akullu, nintzen. Hoi da. Eta auzolanian parte hartuko dun bat, e, telefonua meste aldean dugu, Ramon Gaztelu mendidabeak. Koixo, Ramon? Koixo, egonon. Bueno, ez dakit, zure ostiraleako prestote zauden auzolanian parte hartzeko? Bai, bai, gala gauden. Ez dakit segura aldi amanduta, minio, bueno, ebi eh, eitz emadure, trajea gantzita, venga, aurrea. Oida, oida. Bueno, ez da gitz, zer eta animatu zinen no parte hartzea, o animatuko zer parte hartzea, o? Bueno, horre, nola behitez, eta erren, talde bat, ba, engenun adako, ba, bueno, tertulia zunarketan, nun besteak beste ikusten genuen, ba, remanetarako ere, ba, behar genuela itzaki bat, ez? Ez bakarrik lanerako, ez? Uhum. Eta auzolanak eskaintzen dituen, ba, ba, bueno, ba, baliabideak, ganitzak dira, asko, eta beste ba hori, ba, batetik lana egitea elkarren artean eta gero, ba, bueno, harremanak ba, ere sakontzea ba, erriko jendean artean, ez? Hor uh -huh. bueno, bide gorri ja izango da, eta, bueno, esan digute beharra duela zuke beharra egustezu, Ramon? Bueno, kertatzena claro, da, gauzak erabili egiten ditugula eta urten poderioz ba, joaten direla gauzoiek nola egitere zartzen eta zarkititzen eta bidegorrien kasuan, ba ikusten genuen, ba, bai, beharra da bola, izan ere ba, nahiko gaizki da gola, badidez, guztiak daude tapatuak, eta euria egiten duen bakoitzean, ba, den agur guzia zorora dihoa, bidegorri da, eta arriskua sortzen ditu, eta bueno, baiak eta arriskua sortzen duen, horiek ba, idin behar dugunez, ba, hortan animatu behar. Uh -huh. Ez dakit, eh, Ajora Toian, eh, udalak lendik bazun eh, ideia hau hau herritarrengandik etorri den, zuek juntzeaten erritarren gana. Ez, e, hombro, nik uste dut dena paraleloki e, gertatu dela ez, nik dut denak horok e, horrean erri guztia osnarketa arketa batiten e, ari giala, ba, jasotzen ari edo ikusten dugun ereduaren inguruan, beharrak ere ikusten diala, kostiente geala ze egoera ekonomikun gauden eta nik dut guztien artian izan duela. Bai egila da, auzoloan brigada bat e, antolatu dela, hor Ramon eta, bueno, bestekide daptun artian eta Benetan, ne, udalak eskertzen die horre hartu duten iniziatiba hori, eta, bueno, pixkate, ba, udalari ere zirikatze, zirikatze hori ere ez. Gainia, Euskaldunagia eta jan eta eana ez da faltako, hire, ezaren behar dugu. Ez, ez, ez, motibatzeko horre arrazoia eta gero eskertza modun ere bai, ez, azkenin, ara urbiltzen magea ez da soilik lana eta lan eta lan Ez geho, Norazpache Ramonek esan duen bezala, arremanare sustatzeko balio du, gara bat inalaik jentzen, baten batek ezin balin mazuhun gutxinez otortutaz e, arduratzen zen, eta bueno, bos, hemen Hoy da azkenin auzolana da, ez? Auzo kaltenengoa da, talde bat otordoa prepatzen ta hori ere azkenin auzolanen beste parte bat izango dira. E, uh -huh. Eh, Aldo, aldu 10etan 11 ni 10 laurden <laughs> <laughs> urden <hazurra> gutxitan azaltzea. <hazurra> 12 Bigarren txandako hartuko zaitegu zerbaitekin. <hazurra> Bueno, esan gozu, sortzitan elkartuko zeatela, ordo, ba, alik eta puntualen azaltzeko jendea, lan ingoz, eta sí. gara izasteko, bestela, lanin inasi milionezteiko saltzen zeatzen denak. Sortzitan, ardik jurri nindugu elkart denak, bate elkartu, eta bueno, orrantu latzeko. Mm -hmm. Mm -hmm. Ez da, egite, iluai, iteziotze, galera, e, gara e, krisi garaia eta bakuitzak beriai behitzen jola, e, benetan, txalo garrila da, e, bajendik, borondatia, e, ematia lanbat, ikeko, ez? Bai, Ramon nola ikustezu noi? Ba bai, ba hildortatik bai sistema honek ba, egiten gen genduen alako irakurketa bat prentsa horrekoan, ez? Nola ite sistema kapitalista honek e, egiten gaituela bakardadearen ba, kardade, ba, eredu, ez? Individualismoa bultzatzen duela eta gu ez gaudela horren pres e, individualismo hortan erortzea eta harek eta gehiago komentatzen genuen ere atzetik datu zen generazio berriak ikusi behar dutela ba, gugan ba, ere du bat, ez? eta guretzeko eredu du honenetako bat adibidez, bauzola izan liteke Eh, bueno, hortaz gain jendeak igual izango joan. Nik ez gait erramintak erabiltzen. Nik sega bat, bueno, ez dakit da segaekin naiko zaten, oi abestia, baina o desbrozadora o sea, baina modenan bueno, zeina izango dela, ez? Eh, naizte zagutza hoe zeuki? Bai, bai, ez da kualifikazio batola eskatuko. Talde ezberdin jakingo dira, ba kotxa, eh, lan batuko ingo ditu, pues batzu desbrozadoraekin eta ibiliko dira, ba sarsilla taola kentzen, beste batzu pixkat handon ba, andon loia ta ola eh, atxorrakin taktatan besta beste bestatu bestegi gabe eh, bas hartu ta erratzekin atzetikan junta guzekin zendo <gülüyor> museia arabetan bai bai horretako ez da kualifikazioa kualifikazio begoa eta gerta talde bateko txagardura du mai izango du ba gutxi bera Uhum. Du eta sortzen dinen eta horre zea, matekote ango dena. Ez dakila jendeak ez daitzakila. Ez daitzakila, ez ez. ez Gaua baldin mazu, lana bat da, eta eskertu izango da e, ara urbitzen dugu zila. Bueno, eta, eta txukundu, bakarrik ez, atondu ingo zute, mm, kilometroak eta sinalatu, marrak eta margotu, ez? Bo, oh, idak, idak. <coughs> Malde batetik ingo duguna da, e, ito kilometrekoa jarri, dira erdika, Eta, bestaldetik, eba, ingo duguna da, ba, bidegorriko marra, erdiko marra jarri eta banatu, ingo duguna da, ba, inguruko herria herriakaten bidegorriaren e, norabidea mantendu hau da. E, bai txirrindak, patinak, naiz oinezkuak juteko erabiliko dute bilbide bat eta etortzerakuan beste bat. Oa ingoatu behar dugu da, ola, karril bat esango genukei oinezkuntzat eta bestia bezik lehen dantzat. Ingo duguna da, ba, kasu honetan horeretatik, etortzen den eredu hori ere, Ba, jarraitu, bide gurre guztiak ba, eredugu berdineukitzeko. Bueno, aipatu dugu krisi garaia hemen hoi hartzunen eh, auzolana balakigu zerren baino, askotan eh, horretan talezun haitzen haidia eta ez dakit Ramon, animatu oharsoaldeko soaldeko erritarrake ba, olako zehote iteko? <laughs> <laughs> bueno, ba, oie, ba, entzuten ari balia, uste, ja da animatu egongo direla, ez? Eh? E, gero da balia bidea jartzea, ez? Eh? Gure kasuan oi hartzen den, baudanetxea ba, bertan daukagu eta ateak zabalik, ez? Eta hor receptiak ikaragarria gondua eta hor elkarlan badago, ez? Horre, ba, bai, gultzatu berko ditzatek eskualde mailan ere, ba, bai, lezon, bai, horre ba, eta maian eta bai, bai, gauza bea, eta nik dakidan ez, e, ja, zen bai jende mugitzen ari da, bai gaztaino hauzo inguruan, eta, bueno, nik uste dago e, poliki-poliki jongo dala, dala edatzen, ez? Mm -hmm. Orre aipatzekoa da, bueno, dela gutxi Altzibarren, gaztetalde batek, eh bueno, gurutzia edo triangeluei, Auzolanean garbitzu zuela, ez zoian. Bai, e, mailuta nirean ondo ginian, beraiekin pixkat angolanak egiten eta bai, beraien iniziatiba izan du zen, dena landuakin etorrezien eta guk babesanman bestegitzen une eta egozen herritar bezala parte hartu. Mm -hmm. Eta geho, pixkan-pixkan, hauzuak garbitzen ne, lehenengo ergoien izango da, baina bono, datake jore, jungu zate eudaleiktikan ematen. Hoi oh, da, hoi da. Asmoa dakagu ba, urtean iruzpalaue auzolan itia, ja e, auzotan zentratuz, hor e, bueno, udala prestatzen nahi geha, auzotarrekin batea, ba, mm horrelako -hmm. egutegi bat, eta... Abenduak sei? Beste, imposatoteko beste jai mm. egun batia, e, ingo da? da, abenduan izan daitekeela posibilitate bat izan daiteke, abenduak sei, e, gila dai, oraindik egitzen berra da kagula ausotarrekin ere bai, baina, bueno, habenduako buelta horretan izan daiteke urrengoa ausolana. Eta, bueno, e, aitugea, harbasuena, baina, guain burure torrezaitena altzibarko izan du da, betete antolatzen ibili dianake, zenbat pista garbitzutuzten zuten, behaien kontura, e, lasterketa bat, E, betete aurrea emateko eta oire eskertzekoa adela azkerean, ez? Du digabe, e, oi hartzun lehen osan dugu, bine, bueno, auzolana beti ondu da presente oi hartzunen, e, gukonekin nahi duguna da, ba, bueno, oain arte parte hartu ez duen ere animatu, ba, bueno, ezagutzeko zer den auzolana lehen osan dugun bezala ez, da lan aitea bakarrikur, baizik eta herritarrekin harreman bat e, eukitzia, eta, bueno, azken finean, ba, kar kasu honetan bidegorriak guztiok sentitzen dugu gure dela herriaren e, zati garrantzitsu bada eta nik uste dut oso politxea dela bidegorriak auztolanean e, txukuntzia eta atontzia. Ba, nik hau zatxoa ba, gaitu nahiko nuke e, auzolana bezala igual asko enteintzen dute ba, zer bat lan fizikukin erlazionatu adona hemen ere du pila batxugu, bai e, ba, kultura aldetik dozten elkartia, iroletan dozten bolondres pileoik, Egon dalako ere du pilat jugu oain adibidez ikusten badugu garagardo gardo festaren nolantolatzen nahi dien, hau den azkain hau da ereduez berdina dozte, denetan azkenin funtsa berdina da, herritarren bitiartezitzen dien kontuak, eta eskertu berda urtetan, arbasotatik hasi ta, gaur egun hondi zeitzetzen nago ere, hola eta abertzea, Gure atzertatzen dugu formula batekin hau ba, seitu eta gehiu indertzeko Zeran dugu mm -hmm. borondatia inoiz baino gara este dola eta eskertzekoa beti bezala mm -hmm. e, bueno, Deialdia, Zabaldo edo ezakiturtzik zerbait Ez, e, dirua, dirua, ez dugu aipatu, ularak 2 mila eta anabiko aurrekontuetan Oker ez banago, aiora eun mila euroko bai. partida bat bideratzen dugu Oida, utzi genuen e, bideratuta dago e, partida bat Ba, batez ere, gauza betarako ez, hau behar diren tresnak eta materialak e, ba, erosteko eta hau bueno, zolaanak e, martxan jartzeko. Mm -hmm. Baina, bueno, animatu ere tarrako? Gure atletik esan, e, Prentze Pioz, ba, bueno, e, ostiraleko plan zora garrilla, planteatzen dugula, usten dut uste dut eurila dela, baina, bueno, e, moldatuko gean, nola azpatxe, E guraldetik esan udal taldeko cinegotziak ere bertan egongo gehala Auzolanean, Auzolan brigadare horrengo dela. Orduan e, animatzen dugu herritar hori eta bueno Eskualdeko ba interesadun guztiei Auzolanean parte hartu parte hartzera. Mhm. Mm Zukoian zerbait esan aizu. Ba Animatuk etortzeko denantzako egiko dugulan, zea, e, bailanak, eta geho, otordu politz bat egiko dugula, an, aldarte honi tertulia neoteko, eta, osoi, harreman oire indartu berti gunez, ba, bueno, denak ongei torriak izango dela, hasik getortziala saia arraia. E, Ramon, eurilea esan duai horak, baina bono, salda beru hartu ez geho, arreglatzen dut denak, ez? <laughs> bai, bai, bai, bai ez da gara zogek, geho barak izutean tunel asko dagoela eta... <laughs> lehuri askoik egingo, bina bai, haitzakia e, da, haitzakia bat elkartzeko danak, eta lan pixka eginez ba, ba, bueno, ba, beti ere herriaren alde izango da, eta gure alde nosti. <gülüyor> bueno, ba, Ramon, oian, aiora, mil esker, eh, vale. estudiora bertaratzetik, eta ea ba, zemuz, atetzen den... Eh, Kontua, ah, bueno, ze... ze bai, ze. ez, eh, goatu, doba, bai, eh, goatu nahi dugu, jendiai esateko ere, eh, bide gorrila egun horretan itxiteango dela, auzolana dela eta, mm -hmm. bai. Bueno, ba, mezu horrekin getuko gea, eskerrek asko, iruai, eta hurrengo darte. Bai, zuei. Igun bosteko ha, edera